Оселя каменів. Ніс човна з врізався у скелястий берег, і по його днищу застогнали та зашкрябили камені. Двоє віслярів вибрались у прибій і потягнули човен на кілька кроків далі. Щойно він остаточно опинився на мілкому, вони квапливо залізли назад, неначе вода завдавала сильного болю. Джизаль був не зовсім готовий на них за це ображатися. Острів на краю світу, кінцевий пункт їхньої мандрівки. Місце під назвою Шабулян і справді мало украй зловісний вигляд. Величезний вал із голого безплідного каменю. Холодні хвилі хапалися за його гострі миси та дряпали голі пляжі. Угорі здіймалися зазублені кручі та схили зі зрадливого щебню, крута купа якого утворювала зловісну гору, що чорніла на тлі темного неба. «Не хочете зійти на берег?» – спитав бояз в одного з моряків. «Четверо веслярів навіть не ворухнулись. А їхній капітан повільно хитнув головою. «Ми чули про це, ось що погане!» Буркнув він спільною мовою з таким сильним акцентом, що вийшло майже нерозбірливо. «Каже, він проклятий! Ми зачекаємо на вас тут!» «Ми можемо затриматись!» «Ми зачекаємо!» Бо я знизав плечима. «Тоді чекайте!» Він відійшов від човна і побрів крізь хвилі по коліну. За ним повільно та з деякою неохотою пішла крізь студене море на берег решта гурту. Це було похмуре і відкрите місце, придатне лише для каміння та холодної води. Хвилі жадібно пінилися на березі та старанно просочувалися назад крізь гальку. На цій пусті віяв безжальний вітер, продуваючи джизалеві мокри штани, кидаючи йому в очі волосся та морозячи його до кісток. Він украв останні залишки захвату, який той міг відчути, досягши кінця їхньої мандрівки. Він знаходив у брилах тріщини і отвори та змушував їх співати, зітхати та вити тужливим хором. Рослинності було дуже мало. Трохи безбарвної трави, хворої від солі, трохи колючих кущів, радше мертвих, аніж живих. Далі від моря відчайдушно трималося за непіддатливий камінь кілька скупчених зів'ялих дерев, що скорчилися та зігнулися в напрямку вітру, не наче готові щоміті відірватися. Джизаль їм співчував. «Чарівне місце!» – вигукнув він, і його слова відлетіли з вітром, щойно зірвавшись із його вуст. «Для любителів каменя!» «Де мудра людина ховає камінь?» – відказав йому Баяс. «Серед тисячі каменів! Серед мільйона!» Каменів тут безперечно набракувало. Болонів, брил, камінців і гальки теж було більш ніж у досталь. Таким жахливо неприємним це місто робило гостра нестача всього іншого. Джизель озирнувся через плече і відчув раптовий напад панічного жаху, уявивши, як четверо веслярів виштовхують човен назад у море і кидають їх на призволяще. Та вони досі лишалися там, де й були, а їхній ялик легенько погойдувався біля берега. За ними у буремному океані стояв на якорі неоковирний корабель Конейл, схожий на ночви. Вітрила в нього були спущені, щогла виділялася чорною рискою на тлі неспокійного неба, а сам він поволі рухався вперед-назад разом із тривожними хвилями. «Нам треба знайти якусь схованку від вітру», – проривів Логін. «А в цьому клятому місці можна сховатися від вітру?» – гукнув у відповідь Джезаль. «А як інакше? Нам потрібне багаття!» Лонгфу... Лонгфуд показав накруче. «Можливо, там ми зможемо відшукати печеру чи затишне місце. Я вас проведу!» Вони полізли вгору берегом, спершу ковзаючись на щебні, а далі перескакуючи з однієї хисткою, брили на іншу. Край світу, як кінцевий пункт мандрівки, не здавався вартим витрачених зусиль. Вони б могли знайти вдосталь каменю та холодної води, не покидаючи півночі. Це безплідне місце викликало в Логіна неприємне відчуття, та говорити про це було безглуздо. Неприємне відчуття переслідувало його вже десять років. Прикликати цього духа знайти ця сім'я, а тоді швидко поїхати. От тільки що далі? Вертатися на північ? Вертатися до Бетоди та його синів купи невідплачених кривд і нескінченних чвар?» Логін скривився. Усе це якось не приваблювало. «Краще зробити це, ніж жити у страху перед цим», – сказав би його батько. Та його батько все ж таки казав багато всякого, і дуже часто від цього не було великої користі. Він поглянув на феро, а вона поглянула на нього. Вона не насупилася і не всміхнулася. Він, звісно, ніколи не вмів добре розуміти жінок чи когось іще, але такої загадки як фери йому ще не траплялося. Вдень вона поводилася, як завжди, холодно і сердито, та ночами вона тепер, як правило, якось лізла йому під ковдру. Він цього не розумів, а питати про це не насмілювався. Сумна, та вона була чи не найкращим у його житті за тривалий час. Він випустив повітря з-за і почухав потилицю. Якщо подумати, це не дуже добре говорило про його життя. Біля підніжжя Круч вони знайшли свою рідну печеру. Насправді вона більше скидалася на заглибину між двома великими волонами, де вітер віяв не так сильно. Розмовляти там було не надто затишно. Але острів був пустельний, і Логін сумнівався, що знайдеться щось краще. Треба все ж таки бути реалістом. Феро зрубала мечем низеньке деревце неподалік, і невдовзі в них з'явилося досить хмизу, щоб спробувати запалити вогонь. Логін зігнувся та виловив закоцюбленими пальцями кресало. З боміж каменів задував вітер, а дерево було сире. Але після тривалої лайки та вовтузні з кременем йому таки вдалося запалити підходящий для справи вогонь. Вони скупчилися довкола нього. Дістань скриню!» – наказав Баяс, і Логін витягнув із свого клонка важку скриню та охнувши поставив її біля ферру. Баяс обмацав її кінчиками пальців довкола краю, знайшов якусь приховану зачепку, і кришка беззвучно піднялася. Під нею знайшлося кілька металевих спіралей, що з тягнулися до середини, залишаючи там простір завбільшки з логінів кулак. "Для чого вони?" запитав логін. "Щоб утримувати предмет у середині на місці і забезпечувати йому добрий захист. Його треба захищати", так вважав Канедіс. Від цієї відповіді логінови легше не стало. "Поклади його в середину, щойно зможеш". Сказав Мах, повернувшись до феру. «Не треба, щоб воно діло на нас довше, ніж необхідно. Усім варто триматися як мога далі». Він долонями відсунув усіх інших назад. Лютар і Лонгфут так хотіли втекти, що мали не топталися один по одному. Зате Кей, не зводив очей з приготування, і майже не рухався. Логін сидів зі схрещеними ногами перед моготливим вогнем, відчуваючи, як невпинно зростає тягар тривоги у нього в животі. Він починав шкодувати, що взагалі в лісу це діло та зараз передумувати вже було трохи запізно. «Було б непогано щось їм запропонувати», – сказав він, роззирнувся довкола і побачив, що Баяс уже простягнув йому металеву флягу. Логін відкрив її кришку і понюхав. Запах міцного тронку зустрів його ніздрі привітно, як кохана людина, якої страшенно не вистачало. «Це весь час було при тобі?» – Баяс кивнув. «Саме для цієї мети». «Якби ж то я знав, я не раз би міг застосувати його з розумом». «Можеш застосувати його з розумом зараз? Це не зовсім те!» Логін нахилив флягу і набрав повний рот напою, втримався перед стильною спокусою ковтнути, надав щоки та виплюнув його хмаринкою на вогонь так, що полум'я здійнялося вгору. «А тепер?» – запитав Баяс. «А тепер чекаємо. Чекаємо, поки я тут, дев'ятий палий». Голос схожий на вітер серед брил, падіння каменів і скруч на відступ моря крізь гальку. Дух навис над ними в неглибокій печері серед каміння рухливою купою сірих брил за вишки з двох людей, не відкидаючи тіні. Логін підняв брови. Духи, якщо завдавали собі клопоту відповісти, ніколи не відповідали худко. Як швидко? Я чекав. Мабуть, довго. Дух кивнув. Ну, ми прийшли по, по ту річ, що її довірили мені сине уза. Якщо ви її шукаєте, то справи у світі людей, напевно, безнадійні. Логін ковтнув. «А коли вони інакше?» «Ти щось бачиш?» – шепнув позаду нього Джизаль. «Нічого не бачу», – відповів Лонгфуд. «Це, воїстина, просто надзвичайне...» «Стуліть пельки!» – гарикнув через плече Бояс. Дух опустився і навис просто над ним. «Це перший з поміжмагів?» «Так» сказав Логін, намагаючись говорити по суті. «Він нижчий на зріз за Джувенса. Мені не подобається його вигляд». «Що він каже?» нетерпляче запитав Бояз, вдивляючись у повітря значно лівіше, ніж там, де був дух. Логін почухав обличчя. «Він каже, що Джувенс був високий». «Високий? То що? Бери те, по що ми прийшли, і дай нам піти». «Йому не терпиться». Прогрукотів дух. «Ми прийшли здалеку, у нього Жезл Джовенса!» – дух кивнув. «Ця мертва гілка мені знайома. Я радий. Я зберігав цю річ не одну довгу зиму, і вона була важким тягарем. Тепер я засну». «Добра думка. А ти не можеш?» «Я віддам його жінці!» – дух запустив руку в свій кам'яний живіт, і Логін сторожко відсунувся назад. Із живота з'явився кулак, який щось тримав, і він, побачивши це, відчув, що тремтить. Простягни руки, буркнув він Ферро. Коли ця штука впала на підставлені долоні Ферро, Джезель мимоволі охнув і з роззявленим від жаху ротом кинувся геть, затуливши обличчя однією рукою. Бояз витріщився на це круглими очима, Кей нетерпляче витягнув шию вперед. Ловін скривився і відхилився. Лунгфут мало не вискочив із заглибини. Одну довгу мить вони в шістьох дивилися на темний предмет у руках Ферро, і ніхто не ворушився. Ніхто не говорив, не лунало жодного звуку, крім голосіння вітру. Ось воно перед ними. Те, по що вони прийшли так далеко, і заради чого кидали виклик стільком небезпекам. Те, що багато довгих років тому викопав із глибин землі Глустрот. Те, що перетворило найвіддатніше місто світу на спустошену руїну. Сім'я. Втілення потайбіччя. Сама сутність магії. А тоді Феро поволі насупилась. «Оце воно таке?» – сумнівом запитала вона. «Оце та штука, що оберне шафу на порох?» Тепер, коли Джизаль звільнився від шоку після його раптової появи, до нього дійшло. Воно і справді ззовні скидається на звичайнісінький камінець. Уламок нічим непримітного сірого каменя завбільшки з великий кулак. Воно не випромінювало відчуття неземної небезпеки. У ньому не проявлялася жодна смертоносна сила». Від нього не відходили нищівні промені чи блискавиці. Воно й справді зовні скидалося на звичайнісінький камінець. Боя скліпнув. Навкарачки підібрався ближче, поглянув на у долони Херо, облизав губи і дуже повільно підняв руку на очах у джзаля, якому у вухах відлунювали удари власного серця. Боя зторкнувся каменя кінчиком мізинця, а тоді негайно його відсмикнув. Раптово зів'янути та загинути йому не довелося. Він ще раз потицяв у його, його пальцем. Жодного оглушливого вибуху. Він поклав його на долоню, зімкнув довкола нього товсті пальці, підняв його, а він усе одно скидався на звичайній сінький камінець. Перший з-поміж магів дивився на предмет, який тримав у руці, а його очі невпевнено збільшувались. «Це не воно!» – прошепотів він із дрожем у вустах. «Це просто камінь!» – запала приголомшена тиша. Джизаль поглянув на Логіна, а північанин поглянув на нього у відповідь. Його пошрамоване обличчя обм'якло від спантиличення. Джезаль поглянув на Лонгфута, а навігатор тільки й зумів, що з незатикі плечима. Джезаль поглянув на Феру і побачив, як вона невпинно похмурніє. «Просто камінь?» – промимрила вона. «Не воно?» – процідив Кей. «Тоді...» – до Джизеля значення боязових слів тільки починало доходити. «Я пройшов так далеко. Дарма?» Раптовий порив вітру, згасив жалюгінний язик полум'я і сипанув йому в обличчя піску. «Можливо, тут якась помилка?» – припустив Лонгфут. «Можливо, є якийсь інший дух? Можливо, є якийсь інший?» «Ніякої помилки!» – відповів Логін і твердо хитнув головою. «Але...» – мертводно блідий Кей вирічив очі. «Але як...» – бо я ворушачи щелепними м'язами. «Канедіас! Тут би з нього не обійшлося!» Він знайшов якийсь спосіб надурити братів, підмінити сім'я цією нікчемною грудкою і залишити його собі. Творець протидіє мені навіть після смерті. «Просто камінь?» – пробурчала Феро. «Я відмовився від можливості битися за свою країну», – пробулькотів Джизаль, відчуваючи, як у нього в грудях починає жеврити обурення. Проплентався сотні миль пусткою, мене били, ламали, у мене з'явилися шрами, і все дарма? Сім'я!» Кей оголив зуби, скрививши бліді вуста і швидко й шумно видихаючи носом. Де воно? Де? Гадаєш, якби я це знав, грізко відповів його майстер. Ми б сиділи тут, на цьому забутому острові, і тревенили з духами заради уламка нічемного каменя. Він підняв руку і самовито пожбурив камінець на землю. Він трісно вирозбився розбився на шматки, які поскакали, обвалилися та з цоканням попадали серед сотні тисяч і мільйона інших таких самих шматків. Воно не тут. Логан сокрушно захитав головою. Що не кажи, а просто камінь, загарчала Феро, перевівши погляд із упалих уламків каменя на обличчя Бояза. Йобане старе брехло. Вона підскочила, міцно стиснувши кулаки. Ти обіцяв мені помсту, Бояз кинувся на неї з перекошеним від люті обличчям. Думаєш, у мене немає більших проблем, ніж твоя помста? Заривів він так, що з його вуст на стрімкий вітер полетіли краплі слини. «Чи твоє розчарування?» – заволав він у лице Кеєві, і в нього на шиї надулися жили. «Чи твоя срана зовнішність?» – Джизаль ковтнув і відступив у заглибину, намагаючись видатися якмога меншим. Велична лють бояза загасила його гнів так стрімко, як різкий вітер замить до цього загасив убога багаття. «Обман!» Загарчав перший з боміж магів, стискаючи і розтискаючи кулаки від безцільної люті. «Чим я тепер битимуся з калулом?» Джезаль сахнувся і зіщулився, не сумніваючи, що хтось із гурту, цілком можливо він сам, може щомиті розірватися на шматки, злетіти в повітря і розбитись об каміння чи спалахнути яскравим полум'ям. Брат Лонгфут недоречно вирішив спробувати всіх заспокоїти. Не треба зневірюватись, товариство. Ця мандрівка вже сама по собі є виногородою. Скажи це ще раз, йолопе поголений, просидів Бояс. Ще раз і я тебе спопилю. Навігатор затремтів і защулився, а мах підхопив жезл і побрів із заглибине до берега. Його плащ маєв на пронизливому вітрі у нього за спиною. Його лють була така страшна, що якусь коротку мить, здавалося, ніби залишитися на острові краще, ніж і знову сісти з ним у човен. Джезалові здавалося, що саме цей спалах гніву і засвідчив про цілковитий провал їхнього пошуку. «Що ж тоді?» – пробурмотів Логін, коли вони ще трохи посиділи на вітрі. «Гадаю, все скінчилося?» – він закляпнув кришку порожньої скрині творця. «Плакати про це безглуздо. Треба бути...» «Бляй, йолопи, пельку! грикнула на нього Феро. «Не кажи мені, якою мені треба бути!» Вона вийшла з-за глибини і попрямувала до шиплячого моря. Логін, скривившись, засунув скриню назад у свій клунок, зітхнув і закинув його на плече. «Реалістами!» – пробурмотів він, а тоді пішов за нею. Далі йшли Лонгфут і Кей, сповнені похмурого гніву та німого невдоволення. Позаду був Джезаль, який переступав із одного зазубленого каміння на другий, майже заплюшивши очі через вітер і роздумуючи над усією цією справою. Хоча настрій був до смерті похмурий, він, вертаючись до човна, несподівано для самого себе зрозумів, що майже не здатен утриматися від усмішки. Зрештою, успіх чи поразка в цій божевільній пригоді для нього ніколи нічого не означали. Важливо було одне – він прямує додому. Обніс човна, плюскала вода, здіймаючи холодні білі бризки. Надималися та ляскали вітрила, репіли бімси і такелаж. Вітер бив феру по обличчю, та вона примружила очі і перестала на нього зважати. Розлючений Баяз зник під палубами, а за ним один за одним пішли, покидаючи холод і інші. На палубі засталася, дивлячись на море тільки вона і дев'яти палий. «Що ти тепер робитимеш?» – запитав він її. «Подамся туди, де може вбивати гурків», – різко сказала вона, не роздумуючи. «Знайду іншу зброю та битимуся з ними всюди, де тільки зможу». Вона й не знала, чи це взагалі так. Тепер їй важко було відчувати таку ненависть, як колись. Тепер уже не здавалося таким важливим питанням чи не розійтися їм з гурками. Та через сумніви й розчарування вона лише вигукнула це ще грубіше. Нічого не змінилося. Мені досі потрібна помста. Мовчання. Вона позирнула вбік і побачила, що дев'яти пали похмуро дивиться на бліду піну на темній воді, неначе сподівався почути від неї якусь інакшу відповідь. Це легко було змінити. Вона б могла сказати «Я піду туди, куди підеш ти». І кому б від цього стало гірше? Нікому. Їй би точно не стало. Та Фера не наважувалася отак віддатися на його милість. Тепер, коли дійшло до випробування, між ними з'явилася невидима стіна. Така, яку неможливо було подолати. Вона була завжди. Вона змогла сказати тільки «А ти?». Він явно замислився над цим із сердитим виглядом, жуючи губу. «Мені треба повернутися на північ». Він сказав це безрадісно, навіть не глянувши на неї. «Там є робота, якої мені не треба було полишати. Темна робота, яку треба виконати. Туди я, мабуть, і піду, повернуся на північ і відплачу до кому-задищицю». Вона насупилася. «Відплачу?» «А хто там їй казав, що в людини має бути не тільки помста? А тепер він хоче лише відплати?» Брехливий покідьок. «Відплачу!» Просичала вона. Добре. У неї на язиці це слово здавалося неприємним, як пісок. Він на одну довгу мить зазирнув її у вічі, відкрив рота, ніби збираючись заговорити, та й зупинився, склавши вуста так, щоб вимовити якесь слово, і трохи піднявши в її бік одну руку. А тоді він раптом якось обм'якнув, зціпив зуби, повернувся до неї плечем і відкинувся на огорожу. Добре. Між ними отак просто все скінчилося. Відвернувшись, феру насупилася. Стиснула кулаки і відчула, як її у долоні люто впиваються нігті, гірко вилаялась і собі під носа. Чому вона не могла сказати щось інше? Трохи подихати, скласти вуста інакше, і все змінюється це було б легко. От тільки Ферро не ставало на це сил, і вона знала, що їх не стане ніколи. Цю її частину колись давно і далеко звідси вбили гурки, залишивши її мертвою всередині. Дуре вона була, коли сподівалася. І в глибині душі вона знала це від початку. Надія для слабаків.